Det sovjetiska försprånget i rymdkapplöpningen understryks på morgonen den 3 november då Sovjetunionen sänder upp ännu en satellit, Sputnik 2. Radions sovjetexpert Sven Wallmark i Hennesand följer Moskvaradions nyhetssändningar. Strax efter klockan halv sex på eftermiddagen i fredags stod jag på kajen nedanför stadshotellet i Hennesand och såg rakethylsan till den första sovjetiska jordsatelliten långsamt, nästan majestätiskt, rita sitt lysande streck från söder mot norr över den stjärnklara kvällshimlen en av människohand uppslungad stjärna kretsande runt vår jord, varv efter varv det var en fascinerande syn i morse satt jag vid radion och hörde genom en myggsvärm av morsepip den ryska nyhetssändningen om Sputnik nummer två Sputnik Abitajmi, den beboliga, den bebodda nu är alla dess data redan kända den väldiga vikten över ett halvt ton den oerhörda höjden nära den dubbla mot den första satellitens och hastigheten åtta kilometer i sekunden allt detta är fantastiska imponerande siffror nu är man som sagt uppe över ett halvt ton denna gång rörde sig inte om en frigjord boll utan om hela raketspetsen kanske nått i stil med den första Sputniks nu kringsvävande drivhylsa det märkvärdigaste är dock hunden ombord. Redan för ett år sedan offentliggjorde man de första uppgifterna om de rymdförsök med hundar som har pågått sedan 1951 i Sovjet. Hundarna hade klarat strapatserna fint och flera av dem hade gjort åtskilliga turer ut i världsrymden. Men den hund som nu som den första levande varelsen redan flera gånger har kringkretsat vår jord har sänts ut på en annan och längre resa. Mat finns med, syre och värme. Enligt den geniala ryske fysiken och Nobelpristagaren Pavlovs lära om betingade reflexer har hunden fått lära sig att äta på bestämda klocksignaler. Registreringsapparaturen har via radiosignaler förmedlat att den alltjämt mår bra. Hur länge ska den härda ut? Ska hunden klara sig eller är den en sista resa i den grymma mänskliga vetenskapens tjänst som den har skickats ut på? Det är vår huvudfråga. Men Laika, den första levande varelsen i rymden, dör i sin kapsel efter några dagar. Ett amerikanskt försök den 6 december att skjuta upp en satellit från Cape Canaveral i Florida blir ett klart misslyckande. Den Vanguard-raket som skulle sända upp en satellit på två kilo i en bana runt jorden exploderar omedelbart efter start. Men den 16 december lyckas den amerikanska armén skjuta upp interkontinentalraketen Atlas med 9000 km räckvidd.